hasut denon mesela ni ustede egoera beraiek lehenengo aldeak gertuatu diena ba bueno ba nolabait duda gaitu eta eta horri ez dio gueltarik ematen jakin baina bueno ni ustede taldeak e, lehenengo soti hori egin ondore ba kosta egin zaiola jarraitzea maila hori ematen baina ni ustede to eta bueno, e, beste taldeak osasunak kasu hontan ba, bueno, bere bueno beren maila emandula erakutsi dula eta horrek ba ondi ari eta gehiozaildu dizki gozark Bai, güe mencionez te do eta ditu un jolari ditugun txarna diela eta taldea txarra da la, baina bueno, aldetotik. Aldeartatik... Bai, ba, nos gehita guk egiten dugu eta asterketak egunero egiten ditugu eta eta hortan baino baina bueno, eh kasontan e estatuste eh partido bat e, edo bigar nagarraian galtzeu, bueno, ba, erabaki Erakie do konklusioso otras Tigart Jardini que azkenen beste kontraro kontrako ekipoei eren nolabaiteko merito martzaile eta guk zeur asko ba esanda ez dela urrengo entrenamentuan ba hot, eta eta lanea jarraitu eta sii merdugula badakigu da, aldertatik, aldetatik bueno gaude baina bueno uste E, bueno, arrazoiak, dezazke, eta, bueno, arazoiak milake izan daitezke eta eh bueno, ma nekea dela, jokalarien maila dela, entrenatzaileen maila dela, bai, nezetustehala danik. Aldertatik eh lasa gaude, eh eh eta eranzuk izuen norbaiti balimadun oski, du partido holako bat eite ere berare satie olako egite ba, hemen dakazu no, eh estado, estado problema ikeri onartzen, sai jokalariek beti E, esantako egiten dute eta aldertatik e, txapela kentzerua da. Jekin behar dugu partiduak luze egin behar ditugula, jekin behar dugu partidu guztietan e, konpetitzen e, egon behar gehala eta, eta momentu txarrak pasatzen egin berdugula dugula, hori gini guztet e, ikasi behar dugula. Badakigu, baina bueno, e, praktiken jarri behar dugu.